Іван Франку. Поезія. В житті, мов на шляху, лиць сотні зустрічаєш, Та в поспіху їх безучасно лишаєш. Часом лиш попадеш лице характерне, Що зір поневолі до себе приверне. зернеш заговориш і стиснеш за руку, Найближча хвилина приносить розлуку. Та довго, що в тямці від тіль і від ціль, Не раз визирає приязний профіль. Та де з ким злучив тя шлях долі? Чи в бою, чи в праці на рідному полі? Живеш поруч нього, смієшся і плачеш, здається, всі думи в душі його бачиш, здається, все ясне і гнів його ласка, аж глянеш пильніше. Все маска і маска. Лиш маску ти знаєш, її ти любив, що криєсь за нею, і хто ж все згубив? Часом лишь припадок ту маску відхилить, зернеш і жахнешся. Чи в зір мене милить? Чи знав я всю постать, чи бачив уже лице мов знайоме та зовсім чуже профілі і маски, ось поле, розлоги, ось все, що дає нам життя наше в Боге. І в боги жили б ми, понур як мари, якби не поезії дивні чари. Вона ті профілі хапа на люту, дає їм безсмертне життя, теплоту. Всі маски свобідно вона відхиляє, і в душах, мов, в книзі вигідно читає. Укритий щастя, мов, мати дитину, вона обгортає у теплу ряднину. Незримі й сльози, що плаче душа, вона поцілуєм своїм осуша.